Egunon entzule guzeri. Gutienez, bost eraso salatu dira azken asteetan, droga pikuren bidez. Horietako bat seksu eraso bat izan da gainera. Horietako gehienak diskoteketan gertatzen dira, baina ostatu eta besta jendetsuetan ere prezenteden arazo bat da. Bortizkeria maila igaiten da krisi kapitalista garaietan eta subjektu ahulenak dituzte lehenik pairatzen egoera gordinenak. Kasu hortan emazte langileak dira jiskuan. Bestara ateratzeko beldu jasortzen du eta beste ekiko mes fidantza. Ojek ere, klase espotatuaren ahteko elkartasuna oztopatzen du, ezzin baitugu konfientza egin gure ingurukoek eta ezzin baita baldintza horietan helgajekin militatu. Besta eredua ere geoz eta salbaiagoa bilakatzen da, jaje bortitzak normalizatuz eta mugari gabe Ganduz. droga eta alkolaren kondu justifikatzen dira eta horien kontsuma ere problematizatu nahikonuke. Duuritzen zaut droga eta alkola, e ejealita T, Zailetatik ihe egiteko man bezala erabiliak direla gerozta gehiago. Zaitasunak egunerokoan ditugu, lanean, familian, laguna artetean ekonomikoki. Eta horiek ere eredu kapitalistatik heldu dira. Taurtik zujunbilok buka ezin batean sartzen gira. jasaiten dugun bortizkeria beste manera batez, mainan bortizki, bejz deskargatuz. Gure achten erasotzen segituz, boteredunek gure lehen etxaiek menpeko izanengituzte beti.